А потім так злякалася за нього, коли день з'явився розбиратись, ніби вона його власність. І що воно буде далі? І чи може бути в них оте далі, якщо вони такі різні? Хіба мало в його інституції шикарних дівчат із небідних родин, із перспективами, можливостями, амбіціями? Цей ланцюжок думок, подібний до тих, що безконтрольно пролітають у дівочих головах за секунди, вивів її на згадку про Злату – жінку, яка уособила собі для женьки всіх тих, які змогли. Дівчина глянула на мобільний, визначила час і вирішила, що до вечора немає ніяких планів, тож можна знову зайти до кав'ярні. Певне, там не стільки народу, як було вчора. Можна буде посидіти тихенько, подумати про своє, поговорити з дівчатами-книжницями, погортати каталог книг, а може хтось новий записався. Учорашні чудесні посиденьки разом із письменницею Амалією та паном Віктором крутилися в її голові і ввечері, і вночі. На ранок вона теж прокинулася з найприємнішими спогадами. А ще Женька подумала, як було б чудово звести цих людей до купи. Вийшла б чудово пара з двох самотніх осіб. І вона почала обмірковувати якісь хитрі маневри, щоб та зустріч у трьох стала не останньою. Можливо, було б непогано перекваліфікувати сії тимчасово читача на книгу, попросити обох вислухати її проблеми, може навіть навигадувати тих проблем, аби тільки вони перейнялися спільною справою – Узялися б їй щось радити, якось допомагати, а там би вже, хто знає, а може це доля? То й що, що він сліпий? Навіть і не зовсім сліпий, щось той бачить, а може це лікується. Цілком самостійний і симпатичний мужчина, дає собі раду. І характер у нього не депресивний. учора стільки сміялися разом. Від маршрутки їй потрібно було пройти до кав'ярні два недовгі квартали. Женька чим вулицею в чудовому настрої. Хіба що не наспівувала сама, але дослухалась до цвірінкання горобців, милувалася молодим листям, яке виблизкувала на сонці, ще не запелюжене сухими вітрами, вимите зливою, що знову пронеслась над містом, і пішла собі далі. Дівчина усміхнено розглядала перехожих у літньому вбранні, аж раптом завмерла на повному ходу, мову копана. Метрів за двадцять попереду вона побачила того самого вчорашнього Віктора. Чоловік рішучим кроком наблизився до припаркованої машини, Пікнув сигналізації, відкрив дверця та сів за кермом. У Женьки перехопило подих. Звісно, немає нічого особливого в мужчині за кермом, якщо не брати до уваги, що він сліпий. На якусь ми дівчина засумнівалася. Може, вона не розгляділа, помилилася, і той чоловік був просто схожим на Віктора. Але ще раз прокрутила в голові побачене, за останні кілька секунд усвідомила, що... В руці цей пан мав таку саму розкладну металеву паличку, якою Віктор учора простукував дорогу перед собою. І на обличчі його були такі самі темні окуляри. Та паличка вмить зникла, а чоловік, впевнено, всівся за кермо. Женька, просто ошележена побаченим, рішуче рушила до синього Ланоса, усе ж таки маючи намір спитати, що це за сирк, і навіщо він клеїв дурня вчора, та й певно не тільки тоді. Але чим ближче вона підходила, тим менше ставало в ній коражу, Чоловік на сидінні водія потирав лоба, торкався руками волосся, постукував пальцем по керму і явно нервувався. Раптом він випростався і глянув перед собою. Дівчина замерла за метр від автівки. Вона не мала сумніву, що їхні погляди зустрілися, хоча темні окуляри закривали очі Віктора. Він теж набив ніби закляк, а потім рішуче відчинив дверцята і вийшов із машини до дівчини. «Нормально так?» «І що ви мені хочете сказати про все це?» Випалила вона замість привітання. «Слухай, мені тебе просто Бог послав. Точно, зараз ми разом усе придумаємо. Не знітись, а ніби аж зрадів чоловік. Ану, сідай не до машини». «За кермо? Драйвером-поводарем наймаєте?» – надримала женька. «Ну, вибач, зараз усе поясню, Але правда, ти дуже вчасно сідай. І Віктор жестом запропонував дівчині обійти машину, сісти на місце поруч із водієм. «Може, ви мені як якийсь, прикидаєтесь незрячим, приглядаючи собі жертву?» Яхильно пожартувала вона, але раптом і сама подумала, що хто його знає того Віктора, і чи взагалі він Віктор? «Та сідай уже, зараз права тобі покажу, щоб заспокоїлась». Віктор знову зайняв водійське місце. «Угу, ніби ті права є гарантією чиїсь порядності, Прибуркоділа дівчина та машину таки обійшла і сілася в салоні. «Ну то що це за цирк? Ви, мабуть, щойно скев'я Тиснули на жалощі там, а ми вам вчора повірили. Так класно сиділи, я навіть подумала, та байдуже, не вже справді навколо сама брехня. Женю, ти ж доросла людина, маєш розуміти, що на все є хоч якесь пояснення. Але чесно, зараз річ не в цьому. Мені потрібна твоя допомога. Ну ні. Давайте хоч якось спробуйте пояснити цю гру на остіп. А вже потім я подумаю, чи можу вам допомогти. І чи ще схочу. Я дурно думала, що ви інвалід, колишній військовий. Такий класний дядечко. Мені навіть залось, що вам без амалією, її... коротше. То й добре, що я вас застукала раніше, ніж а то